Роман, поїдемо чи як? Я дав коням оброку. «Герасим, налагодились їхать, то їдьте. Копач. Я тобі покажу окам'яніле дерево. Там небагато вбік придеться звернуть. Герасим, та не видумайте чорзна чого. Копач. От чоловік. Ну, от чоловік. Та ви ж зроду такого дерева не бачили. Герасим, на біса воно мені здалося, що то грошей у мене прибавиться, як його побачу чи що. Завтра робота, йому треба сьогодні вернутися, нічого гаятись. Попач. А. з вами каші не навариш. Йду краще до криниці вмиюсь. Вийшов. Роман. Та й не хочеться мені їхати до тих пузирів, коли б ви знали. Та ще з Бонавентурою. Герасим, не вигадуй, не вигадуй. Роман, та їй-богу, ну хоч би щупа цього не брав, покинув би його тут, бо хто побаче мене з ним, то засміють. Герасим, з посміху люди бувають. От як викопає гроші, тоді нехай сміються, так-то. Іди, нехай приймаються.